Book 2 27 27 27 Im Hotel Ankunft Im Hotel Ankunft haben sie ein zimmer frei haben sie ein zimmer frei lockert an du ich habe ein zimmer reserviert ich habe ein zimmer reserviert is me miller mein name ist müller mein name ist müller ich brauche ein einzelzimmer ich brauche ein einzelzimmer ich brauche ein doppelzimmer ich brauche ein doppelzimmer wie viel kostet das zimmer pro nacht wie viel kostet das zimmer pro nacht ich möchte ein zimmer mit bad ich möchte ein zimmer mit bad ich möchte ein zimmer mit dusche ich möchte ein zimmer mit dusche kann ich das zimmer sehen kann ich das zimmer sehen gibt es hier eine garage gibt es hier eine garage gibt es hier einen safe gibt es hier einen safe gibt es hier ein fax gibt es hier ein fax gut ich nehme das zimmer gut ich nehme das zimmer hier sind die schlüssel hier sind die schlüssel Hier ist mein Gepäck Hier ist mein Gepäck Um wie viel Uhr gibt es Frühstück Um wie viel Uhr gibt es Frühstück Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen Metà Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?